Hola, sí. Val, eh, bon dia, ara sí comencem. Disculpeu per l'espera i gràcies per ser aquí. Um, aquesta taula eh, amb en Josep Manel Busqueta sobre els límits de la sobirania al capitalisme la veritat és que eh, precisa de poques presentacions, eh, ni tant la taula com en Josep Manel. Per tant, jo no m'extendré, li passaré la paraula. Eh, L'únic que ressaltar i que és evident, és que és un eix de reflexió clau en el moment polític en el que ens trobem, tant en termes nacionals, quan parlem d'autodeterminació i de sobirania, si no tenim en compte aquesta sobirania en el marc econòmic, eh, no té sentit en, en, el, en, el, en la mesura en què només podríem transformar un canvi de bandera, i per altra banda, eh, és imprescindible començar a generar alternatives econòmiques, eh, productives i socials, el, el model capitalista que, com ja sabem, mata. Per tant, sense més, li passo la paraula a Josep Manel i, i comencem. Doncs hola, bon dia. Moltes gràcies doncs, per ser aquí a aquest taller. Moltes gràcies també doncs, per la paciència de l'espera. Ja Disculpeu-me, doncs, però això, doncs, hem sortit d'hora, però sempre doncs, costi arribar a la, la metròpolis. Llavors, doncs, el, el taller, doncs, tal com el tenim plantejat, és parlar doncs, de, com explicava la Mireia, doncs això és eh, una mica doncs, de la qüestió de la sobirania en el marc del capitalisme. Fins a quin punt no diguemme que aquest seria el títol del taller, donc existeixen límits al plantejam a plantejaments doncs, de sobirania en el marc del capitalisme. No sé si heu mirat el guió doncs, que en bona mesura és el que he preparat doncs, per, per començar doncs, a introduir-nos una mica en el, en el tema. Jo havia preparat doncs, com cinc punts a treballar doncs, al, al voltant d'aix, si voleu us els explicaré una mica i serà donc per allà on enfocaré doncs, la, la meva intervenció. Doncs, per una banda, el primer punt seria els límits de la sobirania des de la lògica interna de la dinàmica capitalista. O sigui, fins a quin punt sobirania i capitalisme són com a conceptes doncs, compatibles des de la pròpia dinàmica dels dos, dels dos conceptes com a tals. El segon serien els límits de la sobirania des de la lògica del desplegament global, mundial, del capitalisme, ja no només des de la lògica interna, sinó doncs, com el capitalisme es desplega quins són els límits que podem tenir doncs, a plantejaments doncs, des d'aquesta perspectiva de sobirania. Un tercer punt seria ja centrar-nos en el... O sigui, un cop hem analitzat aquesta dinàmica més interna i aquesta dinàmica més externa i els límits en els que el concepte de sobirania o, o les possibilitats de sobirania doncs, xoquen en aquesta, en aquesta dinàmica, plantejar com és el capitalisme avui, sobretot a partir del procés de reestructuració del capitalisme a partir de 2007 i quins límits està doncs, suposant això doncs, diguem, a plantejaments sobirans. Parlar, diguem-ne, ja no, no del capitalisme d'avui, sinó del capitalisme del futur, quina és la nova arquitectura global que ens planteja el capitalisme i, per tant, dintre d'aquesta nova arquitectura doncs, de quines són els, una mica, doncs, les tendències doncs, que hi ha en aquests moments, doncs, podem albirar al voltant de com s'està reestructurant el capitalisme, no? doncs, analitzar doncs, quins són els límits a la sobirania que ens planteja això per acabar, doncs, plantejant doncs, des de la nostra perspectiva què significaria avui conquerir les sobiranies des de baix per construir sobirania política i construir sobirania nacional. Aquest és una mica l'esquema que doncs, de... jo tinc preparat. També dir-vos doncs, que miraré doncs, de ser el màxim doncs, això concís, precís i ràpid possible doncs, en l'exposició, de manera que ens quedi temps doncs, per, per poder entrar en el debat, perquè suposo que és un tema doncs, que segurament totes les que esteu aquí doncs teniu molts elements doncs, per, per aportar per començar doncs parlaríem d'això plantejar diguem quins serien els límits a la sobirania des de la lògica interna diguem de la dinàmica capitalista aquí el que em semblava interessant doncs a l'hora de plantejar això és remontar-nos no, doncs, a quin seria un plantejament de la noció de sobirania des de la perspectiva per dir-ho forma si voleu encara que la paraula no em serà del tot adequada però des de la perspectiva clàssica perquè ens entenguem o sigui com sorgeix el concepte de sobirania i com aquest concepte de sobirania s'adecue doncs, a un moment concret de desenvolupament històric, de desenvolupament social, i com això doncs xoque amb el que podria ser el plantejament de la lògica doncs, també de relacions socials pròpies del capitalisme. O sigui, en definitiva, ens podríem situar diguem, en un moment en què la sobirania, doncs, per dir-ho d'una forma ràpida i tampoc no entrar diguem, en nocions doncs, massa teòriques i massa de filosofia del dret, en el moment en què la sobirania transcendeix no? com a concepte des del que podríem dir doncs, aquest fet doncs, en el que aquesta sobirania rau en un príncep o rau,m doncs, en una figura, doncs, que és la figura que fa de pontífex entre el que seria doncs, aquest poder i la societat. Seria doncs, la figura del, per exemple doncs, perquè ens entenguéssim no? doncs, diguem del monarca absolutista. Veuríem la transició d'aquesta sobirania que rau dim-ne la figura del príncep a, a una visió doncs, si vosaltres voleu, doncs, més diguem-ne ja de la modernitat, no? doncs, que podríem veures doncs, en Rosó, concebuda la sobirania, com la sobirania rau en el poble i en bona mesura el ciutadà i la ciutadana és l'expressió, diguem, concreta d'aquesta sobirania, doncs que en bona mesura estarà institucionalitzada en la forma estat. Això, perquè ens entenguem, podríem veure-ho, diguem-ne, com aquesta transició, diguem-ne, del concepte de sobirania del príncep, diguem-ne, del concepte de sobirania de la ciutadania. La qüestió és que ja d'entrada, si entomem diguem, aquesta visió doncs, clàssica del concepte, ja veuríem doncs, com la pròpia dinàmica diguem, del capitalisme xoque amb el que seria doncs, aquest plantejament. Fins i tot vist des d'aquesta perspectiva, que podríem entendre doncs, això, eh, com la perspectiva que analitzaria el concepte des de la pròpia filosofia, des de la pròpia genètica del concepte. Fixeu-vos que aquí jo partiria en bona mesura de considerar la idea doncs, un, dels teòrics de... De, de la república, d un dels teòrics doncs, del concepte també de sobirania, que seria Jean Bodin, quan allà al segle XVI, diguem, allà al 1576, en la seva obra dels sis llibres de la república, ell sostenia que la sobirania no pot produir-se mitjançant la unitat del príncep amb la multitud, de lo públic amb lo privat. Segons Bodin, el que plantejaria ell seria l'origen de la sobirania com a principi de poder polític consistiria en la victòria d'un dels bàndols sobre l'altre o bé lo públic sobre el privat o bé lo privat sobre el públic o bé la multitud sobre doncs diguem-ne el príncep. Una victòria que transforma a l'un en sobirà i a l'altre en súbdit. I diguem que en el plantejament de Bodin no s'amagava diguem que és la força i la violència els que en definitiva crearan la sobirania ja doncs, no amagant l'àmbit de conflicte que es donen en aquesta realitat. Jo penso que des de la nostra perspectiva ens serveix justament diguem el concepte de Bodin per plantejar doncs, que al final, en el nostre marc concret, la sobirania serà diguem, entre el conflicte que s'establirà entre diguem, les diferents concepcions que hauran de regir la reproducció de la vida en les nostres societats. En el marc del capitalisme, diguem, de manera doncs, pròpiament concreta, el que seria doncs, la, la seva dinàmica de funcionament, doncs podríem considerar, per tant, que capital i sobirania, ja només des d'aquesta perspectiva de la filosofia del dret, serien en bona mesura conceptes contradictoris. Per quina raó? La sobirania moderna, entesa doncs, com els conceptes que jo us plantejava, es basaria fonamentalment en la idea de que el sobirà seria aquest príncep entès el príncep d'una forma àmplia, doncs fins i tot la podríem arribar doncs, a plantejar el príncep com l'estat, com la nació, o fins i tot el poble, que trascendiria, transcendiria el pla social. Seria aquesta idea del, de l'eviatat, no? de, de Hobbes, on el sobirà, en aquest cas el poble, la nació, o l'estat, s'aixecaria per damunt de la societat i la multitud i estendria el seu poder sobre elles. A més, fins i tot podríem veure que en aquesta, en aquesta concepció de sobirania, aquesta sobirania moderna operaria creant i mantenint fronteres fixes entre els territoris, o sigui, hi hauria delimitacions de qui és el sobirà en cada un dels territoris, en cada marc diguem-ne en el que es concentra la vida de les diferents poblacions, de les diferents funcions socials que la defineixen, etc. Per tant, el que tindríem seria, d'entrada, doncs, un concepte de sobirania territorialitzat, enmarcat, fins, si vosaltres voleu, fins i tot en nocions transcendents, però delimitades de poble, de nació, d'estat. En aquesta pròpia dinàmica, diguem el capital, pel contrari, la lògica del capital, operaria diguem, no en aquest pla doncs, diguem, doncs, transcendent, sinó que la lògica del capital, per la seva pròpia natura, opera des del pla de la immanència. Des del pla, diguem, en bona mesura, de diferents punts de transmissió, de xarxes de relacions concretes, de dominació, diguem, sense necessitat d'haver de comptar amb un centre concret transcendent de poder. Per explicar-nos, diguem, i en termes de marx. veuríem que la lògica expansiva, diguem, del capital operaria en tres, proper, en tres processos, en tres plans que estarien ben analitzats, diríem en l'anàlisi, diguem que em fa marx de la dinàmica del capitalisme, i que serien tres plans que no necessiten d'un centre de poder transcendent, sinó que operen des de baix, operen a partir d'establir una xarxa de relacions que són les que es converteixen precisament en la lògica dominant en el marc del capitalisme i que, per tant, entraria diguem, ja de pla en, en, en conflicte en aquesta noció general de sobirania. Primer, un primer pla d'aquesta lògica expansiva del capital que xocaria de, de pla, diguem, entraria en conflicte amb aquesta lògica de la sobirania. Primer, els processos d'acumulació primitiva. En aquests processos d'acumulació primitiva necessaris precisament per generar el substrat a partir del qual es despleguen totes les relacions pròpies del capitalisme, el que trobaríem és que el capital separa les poblacions dels seus territoris, de les seves costums reproductives, i crea un proletari diguem, lliure. O sigui, tot el que serien les costums, les pròpies dinàmiques de funcionament de les classes populars, no? doncs que en bona mesura no necessitaven del treball assalariat per sobreviure, que doncs, tenien doncs, això, eh? -ne, costums comunitàries doncs, que les podien, per exemple, doncs, apel·lar al comú doncs, per extreure doncs, els peixos que necessitaven dels rius per alimentar-se, o la llenya que necessitaven per escalfar-se, o de la pastura pels seus ramats, això és el que és anul·lat per la lògica del capitalisme a partir dels processos de privatització, processos de privatització a més despòtics, diguem, en els que s'opere d'una forma legal, restrictiva, fins i tot violenta, sang i foc, dirà Marx, aquest quan parli de l'acumulació originària, i generen, doncs, justament aquest procés de despossessió de les classes populars que en aquests moments encara no són classes treballadores del que és la seva lògica de subsistència i les aboca, diguem, a convertir-se en proletariat lliure, diguem com una relació social fonamental en el que representa el capitalisme. Proletariat lliure de què? O sigui, quina és la concepció de la llibertat diguem en aquest esquema? La concepció de la llibertat diguem, és que qualsevol persona és lliure de oferir la seva força de treball a aquell capitalista, diguem-ne que consideri oportú, sempre, diguem-ne, mediada aquesta relació, Grasses Martí. A partir, diguem, del fet que el capitalista, en aquest cas l'inverso, acceptarà aquella força de treball com a vàlida per al seu procés productiu. El proletari, diguem en aquest cas el proletari el treballador o la treballadora és lliure d'aquest procés, però no és lliure, diguem, és lliure per tant, si vosaltres voleu, de oferir-se a un o altre empresari a un altre capitalista però no és lliure, diguem, d'escapar-se d'aquest entramat, algun empresari capitalista haurà de vendre la seva força de treball si vol aconseguir el sou que li serà imprescindible per viure o si sigui, es pot, diguem pot canviar de capitalista, no? però no pot canviar mai de sistema, diguem, de relació social, que és la que li determina per tant el seu marc de relació vital i que és un marc de relacions socials que no necessite d'un de centre de poder que les estableixi, o sigui, en tot cas el que hi haurà serà un centre de poder despòtic, un estat una institució que legislarà a favor de que allò sigui així de que si, per exemple, algú doncs, en aquell moment històric no, doncs, decidia doncs, que anava doncs, a, a vaguejar pels carrers i que ja veuríem com se sostindria doncs, amb la seva vida, doncs hi hauria una llei de pobres, no de si tu no vas a treballar seràs criminalitzat pel fet de ser pobre. Aquest seria, doncs, per tant, un primer moment. Llavors, el que veuríem és que en aquesta lògica diguem primogènia d'acumulació originària, a través del món, diguem en la imposició d'aquest criteri, el capital destruiria doncs, tot el que seria el conjunt de les cultures tradicionals, de l'organització social diguem comunitria i el que crearia seria doncs aquesta dinàmica expansiva d'itineraris únics de sistemes culturals homogenis basats en la producció i en la circulació de mercaderies en les que veritablement és difícil dim-ne escapar-se d'aquesta lògica inmanent que el capital genera. Un segon element digne que ens mostra doncs, aquesta lògica del capital, que xocaria diguem, amb aquest àmbit transcendent no? de la dinàmica de la sobirania des d'aquesta perspectiva de la filosofia del dret des d'una perspectiva, ja us he dit jo anomenaria, encara que no m'acabi agradar la paraula però penso que seria doncs, la que es podria adequar més d'una perspectiva clàssica un segon element seria el capital posa totes les formes de valor en un pla únic que les homogenitza quin és aquest pla únic? és el valor de canvi o Sí sigui, al final el que té sentit, diguem-ne, en el capitalisme és les formes de valor que s'omogenitzen a partir, diguem-ne, d'aquest procés de canvi en el qual el que media com a relació fonamental, diguem d'equivalència general, que les pot posar en comú, és el diner. Tot és reduït a valors, de tot el que té sentit pel capital, diguem és reduït a valors de canvi que són intercanviats, diguem-ne, a partir del diner. El capital redueix el marc per generar el seu marc de relacions socials tot el que serien aspectes qualitatius aspectes quantitatius, com mensurables a partir de la lògica del diner. El capital el que fa en aquesta lògica immanent de relacions de poder ens genere que les relacions socials es cosifiquin. Sí, al final les relacions socials que nosaltres tenim en el marc del capital les visualitzem a partir de l'intercanvi de coses. No com el que serien relacions socials complexes que estan en comú i que generen aquest procés cooperatiu que determina la societat. Nosaltres no percebem això. Si al final, la lògica del capital a nosaltres ens determina a partir dels intercanvis de coses, tan senzill com Donc jo tinc aquesta ampolla d'aigua, sóc el que l'he fabricada i la mireia doncs té diners, El que fem senzillament diguem-ne una relació típica, diguem-ne del, del capitalisme és, jo intercanvio diguem aquesta ampolla doncs, que té un cert valor de canvi. Pels diners digueme que serien la, el reflex diguem-ne daquest valor de canvi, en aquesta lògica diguem de l'intercanvi. És un procés net, és escèptic, no ens embrutem. Ella em dona diners. Jo li dono l'ampolla. És un procés doncs, en el que no hi ha diguem cap vincle, diguem-me més enllà de l'acceptació d'un intercanvi d'equivalents certament diguem en aquest procés de l'intercanvi de d'equivalents que el capital ens aboque, a més d'una manera pulcra no? doncs està ben perimetrat diguem el que costa l'ampolla d'aigua el que nosaltres no estem percebent i el que nosaltres doncs, no estem analitzant és quines són les relacions socials que s'amaguen a darrere d'aquest procés d'intercanvi o sigui, en bona mesura no estem fent l'exercici que Marx considerarà fonamental de no, no, poseu-vos les ulleres, unes ulleres especials, diguem, que són les ulleres que us permetran veure, diguem-ne, gratar i veure més enllà del fetich de la mercaderia. I per tant, segurament a darrere doncs, de l'ampolla hi descobrireu tota una sèrie de relacions socials de producció en la que hi ha una sèrie de processos d'explotació vinculats al capital treball, però és que a la vegada l'ampolla està feta de PVC, Aquest PVC doncs, té un impacte doncs, diguem en com està generant doncs, un procés d'exppoli doncs, també dels recursos naturals. Aquest procés d'intercanvi doncs, de, de les persones diguem en aquest procés d'exppoli dels recursos naturals, està generant un procés de metabolisme, diguem homeme natura, que està generant unes certes condicions di de producció no només a escala local sinó a escala internacional, i que doncs, això un cop ha cristal·litzat en forma d'ampolla que de més conté un líquid com l'aigua que és un líquid doncs, que segurament doncs, en un determinat moment doncs podíem accedir de forma comunal i ara està privatitzat dins d'un objecte que té un valor de canvi a més diguem això ho intercanviarem per una certa quantitat de diners que posaran un preu diguem-ne a un element com l'aigua que ens costaria segurament determinar-li no? segurament quin és l'element el, el preu doncs, que hauria de, de beneficiar, però el mercat el determinarà un element diner, diguem que en bona mesura serà un objecte, serà una substància, serà un cos, al qual, diguem, nosaltres li atribuirem la capacitat, o en el mare del capitalisme li atribuirem la capacitat justament de tenir aquesta particularitat de mediar les nostres relacions vitals a partir d'un procés, diguem, en el que ens costarà molt definir exactament quina és la seva substància intrínseca, diguem. Al final, el diner què serà? El diner té una equivalència, doncs, a mort? No. Un moment històric el va tenir, però fins i tot el temps recents, des de la dècada dels 70, va, va deixar de tenir aquest vincle. El diner doncs, té una equivalència doncs, diguem, amb qualsevol substància o amb qualsevol element material físic que nosaltres puguem determinar? No. En què, en què es basarà el diner? El, el diner es basarà en un marc de relacions socials que determinaran que justament allò és acceptat en la nostra societat com a mecanisme per validar el valor que contenen determinats productes, determinades mercaderies que a més contenen força de treball de manera important fixeu-vos que per tant el que tindrem en la lògica del capital serà doncs aquest pla d'equivalència de tot a la mercaderia, mercaderies expressades a través dels valors de canvi que a més, diguem-ne, trascendiran la lògica del valor de canvi i es concretaran en la lògica de l'intercanvi a partir dels diners que es devindran, diguem-ne un element fonamental a l'hora d'establir relacions de poder a les nostres societats tan temps, tan vals, per dir-ho de forma rasa i curta, diguem. O si sigui, al final nosaltres serem el que determinen els nostres comptes corrents, diguem, en el, en el capitalisme. Un altre tercer element que ens mostra clarament, diguem, aquesta lògica en la qual el capitalisme xoca de manera clara, diguem, fins i tot amb aquesta concepció clàssica de la sobirania. Les lleis, diguem, per les quals es regeix el capital no són lleis superiors que regeixen el capital des de les altures, sinó que són lleis històricament variables que depenen de la pròpia lògica de funcionament del capital, la forma d'explotació, la llei amb la qual s'imposa l'explotació, en la qual s'imposa doncs, la realització del valor la taxa de guany varien al llarg de la història. O si sigui, en aquests moments, doncs estem veient, doncs, com quantitat, dim-ne de àmbits de la nostra esfera que consideràve privada o subjecte al dret, doncs es devenen àmbits de penetració de la lògica de l'explotació de la lògica, diguem-ne, de la valorització del capital. Des dels recursos naturals, els drets col·lectius, les esferes, diguem-ne, que eren pròpies, diguem-ne, de lo universal com pot ser l'educació, la sanitat, formen ja, diguem-ne, part d'aquest procés. En resum, per tant, diguem-ne, el que tindríem en aquest punt és que en el capitalisme la sobirania xoca de forma frontal, diguem, la sobirania entesa com aquest àmbit transcendent des del qual podem imposar o podem suposar que existeix una lògica doncs, de relacions socials que determinem de forma col·lectiva, doncs, ja sigui a través de la noció de poble doncs que reuneix i decideix, d'estat doncs, en el qual dipositem aquesta capacitat de decidir i fins i tot doncs, diguem-ne si vosaltres voleu, en formes doncs, segurament que ens serien menys properes, no? doncs, del príncep o el monarca diguem, o el líder que decideix, diguem, xoquen segurament en la que és la pròpia dinàmica o la pròpia genètica del capital. Sí, al final, diguem, en el capitalisme el que opera, malgrat, doncs, evidentment, eh, ja us dic, eh, existeix doncs, l'esfera estatal, l'esfera institucional, tingui aquest àmbit d'ajudar a que això doncs, sigui el que el que funcioni, però la idea immanent, la idea doncs, que tendeix doncs, a ser la dominant, la que en bona mesura s'imposa, és la idea de que el mercat s'autorregula. I s'autoregula diguem, a través de la mà invisible. I sota l'acompliment de la llei de Sei, de que tota oferta crea la seva pròpia demanda. O si sigui, tota oferta crea la seva pròpia demanda, és la lògica, diguem-ne, mercantil la que s'autorregula. I de fet, el problema està, diguem, en, des de la lògica teòrica, ja sabem, evidentment és el que us deia o sigui, l'estat intervé i la mà visible la mà invisible doncs és força visible i sabem diguem, quines són les mans que operen allà però en principi la dinàmica del, no, la, la, la, la, la lògica teòrica ens diu la, tota oferta crea la seva pròpia demanda és la lògica del mercat la que s'autoregula i compte perquè si posem traves a això si fixem diguem-ne elements socials culturals polítics que esdevinguin traves, diguem-ne, aquesta lògica de funcionament genètica, diguem del capital, el que ens trobarem serà, doncs, l'evolució cap a situacions de crisi, d'estancament o d'impàs, diguem-ne, del capitalisme, no? El salari mínim, doncs, la jornada laboral de, de 8 hores, pensions obligatòries, són barreres que determinen la dificultat en el lliure funcionament, diguem-ne, de l'oferta i la demanda. Per tant, el que veuríem doncs, seria justament aquest àmbit d'autoregulació doncs, de la pròpia dinàmica capitalista que xoque frontalment amb el que seria doncs, la necessitat de regular això des d'una perspectiva política o des d'una perspectiva social més propera o més allunyada fins i tot el que seria el, la pròpia dinàmica immanent del capitalisme. I fixeu-vos que seria en aquest àmbit en el que ja podríem baixar diguem a, a un nivell d'on segurament molt més concret ja podríem concretar de forma molt més precisa en què existeixen dos elements fonamentals en els que es concretaria aquesta lògica de dominació de classe diguem, en el capitalisme i que per tant aquesta lògica immanent respondria als interessos d'una part de la societat contra l'altra i aquí en bona mesura em tornaria doncs diguem- a referir a la, a, la, a la definició de sobirania doncs, que plantejava ja, ja, en aquest cas Bodin no? quan el que venia a dir és, és que en la lògica de la sobirania diguem, el que s'acaba imposant és la de l'un sobre l'altre. La multitud, la lògica de la multitud, la lògica popular, diguem, sobre la lògica, doncs, en aquest cas, del poder, en aquest cas econòmic. La lògica del poble sobre la lògica del senyor feudal. En definitiva, és un conflicte que acaba determinant qui és el posseïdor, en aquest cas, de la capacitat aquesta de de decidir, d'aconseguir de doncs, plantejar quins seran els elements que regiran diguem, el marc de la societat en el capitalisme hi ha dos elements concrets que determinen la sobirania en mans del de capital diguem, que sigui justament aquesta lògica la que s'imposi quins serien els elements? per una banda, el salari la lògica salarial que determina la explotació en l'àmbit del capital treball i determina fins i tot d'una forma negativa el que seria tot allò que quede fora del salari com a àmbits no valoritzats des de l'esfera pròpia del capitalisme. Per tant, tot el treball domèstic, tot el treball de cures, tot el treball de reproducció, com a treball, podríem dir, no valoritzat des de la lògica salarial. Per tant, en bona mesura, des de la lògica del capitalisme com a treball improductiu. Des de la lògica, diguem, pròpia del que és el procés, diguem-ne, de valorització capitalista. En tant i en tant, diguem-ne, no és retribuït per un salari, malgrat som tots i totes conscients que sense tota aquesta esfera de treball invisible, doncs segurament la lògica salarial tampoc no tindria sentit, perquè, perquè operi la lògica salarial necessitarà que el perceptor o perceptora del salari en un moment concret, perquè ho podem visualitzar estigui coert per tota una sèrie doncs, de cures que són el que el facilitaran per obtenir això, i fins i tot encara més en un moment com l'actual la lògica salari no cobreix la reproducció per ningú Diguem, I, per tant, ha d'existir tot un àmbit de relacions socials al marge de la lògica que el capital valoritza, que han de ser doncs, permanents i constants en la nostra societat per aconseguir doncs, reproduir la pròpia lògica salarial, que en aquest moments es troba absolutament fractural. Un altre element clau que determina, doncs, en aquest cas, aquesta sobirania, o que determina, doncs, en aquest cas, que sigui la lògica del capital la que s'imposi, diguem, com a element determinant de les relacions socials claus en la nostra societat, és la relació de propietat. Relació de propietat que el que determina és que hi ha un conjunt de població, en aquest cas els treballadors i les treballadores, que sempre surtin pobres, diguem, o surtin tal com han entrat del procés productiu. O si sigui, al final, el capitalisme el que planteja és que, en la lògica productiva, els treballadors i les treballadores sempre necessitaran tornar-se a introduir en el procés salarial per aconseguir els recursos necessaris per subsistir. En tot cas, vosaltres podeu dir que en una època de bonança, no? en una època de bonança, diguem-ne, el salari està per sobre del, del salari del cost de reproducció de la força de treball, ens entenem que hi ha una part, diguem que els treballadors i els treballadors es poden estalviar, diguem-ne, doncs podeu dir, bueno, doncs els treballadors i els treballadors no entren tan pobres perquè una part estalvien Bé, però quan els treballadors i els treballadors es estalvien, diguem no ho fan per posar, diguem aquests recursos en un fons d'inversió d'un paradís fiscal sinó que aquests recursos estalviats serviran per escrometre una operació de consum que necessiti d'un muntant de recursos superior al que rebrien un període, diguem-ne, de temps concret, diguem-ne, una jornada de treball d'un doncs, mes, per exemple, el cas com estigui estipulat. Necessitaran, doncs, per comprar-se un habitatge, per comprar-se determinats electrodomèstics, per comprar-se un automòbil, doncs, tenir un, un, una sèrie de recursos estalviats que, si no els tenen, hauran d'apel·lar, diguem-ne, als seus ingressos futurs a través de la pròpia dinàmica salarial a partir, diguem-ne, de demanar aquest diner a crèdit. Per tant, el que tindríem és que en aquesta lògica, de reproducció del capital el que tindríem és que els treballadors i les treballadores només poden aspirar a reproduir la seva pobresa de manera permanent la seva possibilitat d'emancipació per tant, la possibilitat d'emancipar-se de la lògica sobirana que determina doncs, el capital en el seu funcionament passe obertament diguem, per a destruir-se com a classe treballadora o sigui en el marc del capitalisme no hi ha possibilitat d'emancipació per al conjunt de les classes treballadores. És una contradicció de termes, perquè el marc de relacions de poder inmanents que determina el capitalisme fa diguem-ne que hi hagi no una barrera, que per tant el concepte de barrera en sentit hegel·lià és el com que es pot superar, sinó que és un concepte de límit. Concepte de no hi ha un més enllà o sigui, els treballadors i les treballadores en el capitalisme no poden aspirar a apropiar-se de tot allò que produeixen. És absolutament contrari a la pròpia lògica d'acumulació en el capitalisme. Per tant, diguem, hi ha un element, jo diria, de conclusió d'aquesta primera part, que és des de l'anàlisi del conflicte, de la sobirania, amb la pròpia lògica, diguem-ne, immanent del capitalisme, ens porta, diguem a la conclusió de que si es tracta de proposar que la dinàmica de la societat sigui conduïda des de formes de relacions socials, des de formes, en aquest cas, doncs, de funcionament dels nostres àmbits comunitaris, dels nostres àmbits doncs, de reproducció de la vida, en els que no imperi la lògica del capital, diguem, el que nosaltres hem de proposar és avançar cap a àmbits que superin el capitalisme i només serà en aquests àmbits en els que veritablement existirà una possibilitat d'emancipació real del conjunt diguem, de l'àmplia part de la ciutadania que no té una herència que no té possessió de mitjans de producció i que en definitiva per tant diguem, no és propietària i aquí doncs tindríem un ventall ampli diguem, de, de ciutadania i això passa diguem i aquest és, si vosaltres voleu, doncs és un concepte doncs, provocador, per la negació com a classe treballadora. Sí, la, el procés d'emancipació passa per negar-se a la relació social, a les dues relacions socials que acaben determinant la cristal·lització d'aquesta lògica immanent de poder en malla, en xarxa, que necessita d'institucions per afiançar-se, però que té aquesta, com una font, neix de la pròpia genètica expansiva del capitalisme passen per negar, per subvertir aquests dos àmbits concrets del salari, per tant el treball assalariat, l'explotació i l'àmbit de la propietat com a procés que determina i cristal·litza això al llarg del temps. No? El, segon, el segon punt, diguem, els límits de la sobirania quan aquest sistema inmanent es desplegue en un àmbit, doncs, diguem-ne, en una forma en la que ja no, la, ja no el mirem diguem, des de la finestra en què analitzem el seu funcionament interior si vosaltres voleu més abstracte sinó que veiem com es desenvolupa en el que seria la seva lògica de processos històrics perquè ens entenguem aquí l'anàlisi a fer seria partir de dos elements primera, entendre que la genètica del capitalisme és una genètica expansiva permanentment expansiva que tenéis a copar. Tots els espais, diguem, de vida de les persones humanes, en tots els seus aspectes, diguem, de reproducció vital. És una lògica, diguem, la genètica, que nosaltres la podríem circunscriure, diguem, a aquest àmbit justament en el que en el capitalisme no només és factible les inversions que generen beneficis. I que beneficis entesos, diguem, des de la perspectiva aquesta concreta de generen uns recursos en forma de diners més grans dels que teníem al principi. O sigui, la dinàmica del guany cristal·litzada en forma de diners és més gran que la que teníem al principi. Això permet un procés de nova inversió no per cobrir necessitats sinó per continuar diguem, aquest procés d'acumulació fins a quan? Fins a l'infinit. La lògica del capitalisme no té aturador. I aquí podeu dir, xoca amb tots els límits naturals, humans, de recursos, tots els que vulgueu però la dinàmica del capitalisme, en principi, ha de tendir a superar-los. I si no, ha de ser capaç diguem, de generar processos de valorització de la seva lògica en el marc del col·lapse. I llavors podem discutir quin és el col·lapse. No? Doncs, si estem a punt d'arribar a aquesta situació, o el col·lapse, per exemple, ja és el que viuen 6.000 milions de persones en aquests moments a nivell mundial. Podríem discutir-ho, no? Per tant, primer element, que ja ens permet veure doncs, com el capitalisme colonitzarà en la seva dinàmica expansiva en forma de malla, en forma de relació social en forma, diguem-ne, concreta tots els aspectes, diguem es col·laran tots els intersticis, diguem de la nostra vida això ho concretaríem diguem en termes teòrics en el que Marx anomena i penso que és ben interessant i que jo crec que en un, en un ambient com aquest hem doncs, de poder posar, diguem-ne, les urpes i ho, ho hem de poder aprofundir diguem en el que considera diguem que és aquesta dinàmica expansiva en el que ell considera que és el trànsit de la subsumció formal a la subsumció real. Què significa la subsumció formal? Bé, és quan el capitalisme conviu amb lògiques socials en les quals encara no és la lògica de relacions socials capitalistes la que imposa tot el funcionament de la societat, en la que encara existeixen possibilitats de viure al marge de la lògica pròpia del capitalisme. No sé, els treballadors i els poden treballar unes hores a la fàbrica, però com que això de treballar a la fàbrica no els hi agrada i històricament doncs, era així, doncs, treballen poc a la fàbrica i s'entorren doncs, cap a la seva comunitat, on poden tenir els seus horts, tenen els seus boscos, tenen el seu ramat i poden sobreviure, diguem-ne, al marge de la producció fabril. En tot cas, el que fan és tenir un petit taller a casa seva on produeixen, doncs, posem pel cas, en el cas anglès, no? doncs, determinades peces de roba que un cop tenen produïdes, doncs, el, capitali el capitalista doncs, les recull, perquè igual els hi ha deixat la màquina. Aquesta és una dinàmica la que el capitalisme encara no s'ha extès, però la, la pròpia lògica del capitalisme és extendre's fins a generar el que Marx anomenaria que seria el procés de subsumció real. El procés de subsumció real és quan la dinàmica del capitalisme impregna ja tot el procés de producció i de reproducció de la vida en les societats. Seria, perquè ja ho portar-ho a l'extrem, plantejaríem plantejaria diguem, que el que hi ja és un treballador col·lectiu que treballa per la lògica, que és explotat aquest treballador col·lectiu, el qual conformaríem tots i totes en les nostres relacions socials cooperatives permanents en el capitalisme, és explotat per la pròpia lògica d'extracció de beneficis que opera en el marc del capitalisme. Això fa, diguem, que al final totes nosaltres estiguem dins o estiguem a fora del procés productiu en termes salarials. Siguem, doncs en aquest cas, jo que sé, camperols de l'Amazones o treballadors, diguem-ne, de la fàbrica de Panrico, en el moment en què el capital ja ha extès la seva lògica expansiva arreu del món i tots ens hem convertit, per tant, diguem, en aquest treballador col·lectiu que treballa per a la reproducció del capital. Si vosaltres voleu, en termes provocatius, de provocació, fins i tot, estan asseguts al sofà, diguem, no?, mirant la tele, en les nostres hores de lleure o mirant una sèrie, doncs en el intermedi de la sèrie, en el que nosaltres estem consumint, assumint tots els, tota la publicitat que ens llençaons el capitalisme estem donant sentit a la, estem valoritzant. estem donant justament el sentit econòmic a tota la inversió en publicitat que el capitalisme està fent perquè estem interioritzant, diguem- els seus missatges. O sigui, no hi ha la subsunció real seria el moment en el que no hi ha un espai a fora. no existeix una fora en el capitalisme. Tot està mediat pel que representa la forma de poder, la forma de subsunció, la forma de vincle que el capitalisme en genera. Societats més cooperatives que les que tenim en aquests moments, dubte que hagin existit en la història. Qualsevol de nosaltres no participa diguem, en la producció del 99% de les coses que utilitza cada dia en la seva vida quotidiana. Tot està mediat per aquestes relacions de malla que estan institucionalitzades, però que el capitalisme planteja i que són les que determinen diguem la nostra vida al final, diguem el resultat de la cooperació és justament el que s'apropia, diguem el capitalisme la paraula que utilitzen, diguem-ne, ni diuen la productivitat que seria, doncs, una forma de referir-nos justament al resultat de la cooperació del conjunt dels treballadors i les treballadores en aquest moment, diguem d'aquesta subsunció diguem-ne, real entenc, diguem que el nivell que estic plantejant no és d'una xarrada, diguem això de d'Ateneu, perquè ens entenguem, no? sense de menysprear els Ateneus, però jo entenc que això és un àmbit militant, és un àmbit de persones doncs que saben el que venen i que per tant, doncs, segurament moltes d'elles doncs, ja tenen doncs, un recorregut d'estudi i que entenc que el que hem de fer una mica és això, o sigui, intentar tirar una mica el llistó cap dalt. Per tant, us demanaria disculpes doncs, si en aquest moment, en algun moment veieu que el que, que, que estic proposant té doncs, un nivell d'abstracció diguem-ne doncs, difícil, o diguem-ne difícil d'assolir. Diguem Històricament, en quins processos es plasma això això s'ha pla, plasmat diguem, aquesta lògica expansiva en la qual diguem, es subsumeix tota la lògica de, de reproducció de la vida en aquesta dinàmica del capitalisme doncs té expressions, diguem-ne, històricos concretes, l'imperialisme l'imperialisme és una expressió d'aquest avenç de la subsumció real a la subsumció formal en quin sentit? en el sentit en el que el capitalisme diguem-ne desterritorialitza la seva lògica de funcionament i aquesta lògica impregna territoris a fora del que seria la seva pròpia dinàmica concreta Si o sigui, l'imperialisme al final és un conflicte entre formes, doncs ja avançades de monopolis productius i financers, no? En la definició de Lenin, no? l'imperialisme, diguem, com aquesta etapa del capitalisme en la que operen els monopolis productius i financers a la conquesta, diguem, de territoris en els que podré invertir per generar beneficis i extreure matèries primar, pri, primeres diguem, i força de treball per fer més eficients i més barats els seus processos productius. O si sigui, al final, diguem, la lògica de l'imperialisme és una lògica violenta, evidentment violenta, diguem, que fins i tot acaba doncs, en un conflicte mundial, no? doncs la Primera Guerra Mundial, en el que s'expressa de forma clara aquesta voluntat expansiva, doncs, que molt bé definiria Rosa Luxemburg, quan planteja que justament l'imperialism és la recerca o, o, o dim la colonització de la foram del, del capitalisme. No? Un segon moment diguem històric en el que veiem aquesta expansió, diguem que acaba determinant aquesta lògica a la que ens sotmet Diguem el capitalisme i que a més té aquesta dinàmica d'aprofundir en tots els intersticis de la vida, la globalització. El fenomen entès diguem o que nosaltres dim hem interpretat com la globalització. Si la globalització tindrà, si vosaltres voleu, donc aquesta característica, de representar ja no només, diguem d'una una dinàmica d'expansió, de subsunció horitzontal, no? en el que el món es converteix en una fàbrica, en el que dominen són les empreses transnacionals que segmenten els seus processos productius col·locant aquella part del procés productiu en aquella part del món on la poden produir amb menys costos possibles bé, el món com a fàbrica no només serà això, diguem-ne sinó que la globalització tindrà un aspecte també qualitatiu diguem-ne, d'aprofundiment d'expansió en vertical de colonitzar el nostre temps de vida per a que sigui temps del capital, entenent la lògica de la privatització com una lògica de desregulació, la, la lògica de la globalització com una lògica de desregulació, com una lògica de privatització, com una lògica de mercantilització, en el que existirà, diguem-ne, aquesta possibilitat o aquesta voluntat del capital de col·locar tots els seus tentacles en tots aquells aspectes de la vida en els quals pot succionar diguem-ne, beneficis. Tots els nostres drets socials, a partir d'aquest determinat moment, regits diguem-ne, per la estratègia de política econòmica de la globalització que serà el neoliberalisme no ens doncs tindran justament aquesta, aquesta dinàmica tindran aquest procés a partir d'aquí, creiem veiem? o sigui, veiem diguem, com existirà diguem, una sèrie de relacions institucionals una sèrie d'institucions que seran les que imposaran de forma despòtica o sigui, al final el capitalisme no avança per convenciment avance per una lògica despòtica en el que s'imposarà aquesta lògica sobirana que fins i tot té aquesta lògica contradictòria o sigui és una lògica que neix cristal·litza en la societat i té institucions que la perpetuen i la regulen si vosaltres voleu i aquí és justament el que veurem és com es començarà diguem, a imposar una lògica institucional que supere l'àmbit propi diguem, de la lògica estat ja no serà, diguem-ne, un àmbit definit per unes fronteres que regule doncs, que està doncs, defensat per un exèrcit i regit per una moneda en l'àmbit dels intercanvis, que això podria ser la noció d'estat, no? un territori que funciona segons unes lleis en el que opera doncs, el poder d'un exèrcit i l'intercanvi està regit per una determinada moneda. El que començarem a veure serà com la lògica aquesta immanent del capital supera la lògica estatal i comença a comptar amb àmbits també transnacionals, diguem de regulació. I aquí veurem, doncs, per exemple, en el nostre àmbit, com opera la lògica de la Unió Europea. Com opera la lògica, del, en el seu moment, doncs, diguem-ne, del GAT, no? doncs establint doncs, la reducció dels aranzels del 47 fins a l'any 95, en el que comença a operar la lògica institucionalitzada ja de l'Organització Mundial del Comerç. Fixeu-vos què el que estarem veient, diguem-ne, a partir d'aquest moment, i clarament ens determinarà, i serà ben gràfic perquè ho veurem, serà com la lògica doncs, de gestió aquesta dinàmica expansiva del capital justament no s'enmarca en una determinada lògica institucional concreta. El que podríem dir que l'Estat és un concepte flexible, no és un concepte estàtic. O sí sigui, el que representava el paper de l'Estat en el moment en elè existia un exèrcit que el defensava i una moneda que el representava serà transcendndit per una lògica supranacional com per exemple Puirser diguem la de la Unió Europea. i fins i tot fixeu-vos que en l'àmbit aquest en el què en el teu capital necessitarà d'un -ne, marc de relacions molt més flexible. La lògica regional també operarà di en aquesta dinàmica de gestió, en la qual trobarem diferents nivells d'estat el municipi, la regió, l'àmbit estat-nació clàssic, l'àmbit supranacional en el mar de la Unió Europea, no? que Jacques Delors per exemple plantejarà el 80% de la legislació que operarà en el futur no? de les nacions dels estats que formen part de la Unió Europea serà de caràcter supranacional bé. I en el cas, doncs, diguem-ne, de les normatives doncs, de regulació del comerç, doncs, evidentment, doncs, ja ho sabeu. I algú podria dir, podria plantejar, no, no, és que, però és que la lògica, diguem-ne, de la Unió Europea respon a una lògica centrífuga del capital, no? de determinar espais, doncs, de, si voleu, tres voleu, espais captius en els que generar formes, diguem-ne, d'expansió d'aquesta lògica capitalista que és la que domina i, per tant, és la que determina, doncs, diguem-ne, les relacions socials, però, en bona mesura, és un espai que que, que podrien definir com un espai captiu que polemitza, que entra en conflicte amb d'altres espais del, del, del, del món. Bé, és una... en part doncs, seria correcte plantejar això, però des de la meva perspectiva entendria que la qüestió és molt més dialèctica. Sí, els espais de regionalització del capitalisme operen des d'una lògica centrífuga i des d'una lògica centrípeta. Sí, el, que, el que operen és com a espais de reforçament intern de determinades lògiques d'acumulació, sobretot dominades i gestionades, i dirigides per les grans empreses per les grans corporacions productives transnacionals i financeres, de producció i de finances, però a la vegada diguem, és un element que permet afiançar la lògica de, de competència fora en aquesta dinàmica doncs, de conflicte en la qual doncs, el capitalisme doncs, també sotmet doncs, lògica competitiva en la qual sotmet doncs, a totes les unitats que hi participen i que al final és la lògica de depuració del capitalisme. Per tant, el que tindríem seria ja tindríem doncs, com dos grans peces de com es defineix la sobirania del capitalisme i com aquesta sobirania del capitalisme entra en conflicte amb el que és doncs, el conjunt de les classes populars, amb el del conjunt de la ciutadania doncs, que habitem les diferents societats. Primera, la lògica immanent, la seva pròpia lògica interna de desplegament, la seva doncs, genètica basada doncs, en el que seria la lògica de la, del treball del treball assalariat i la seva lògica de la propietat una lògica que es tradueix a nivell expansiu amb aquest procés de subsunció formal, de, de subsunció real de tots els aspectes de la nostra vida quotidiana i que a més històricament es plasma en processos concrets com poden ser l'imperialisme o com poden ser doncs, en aquesta volta més que vosaltres voleu, doncs seria la globalització i que a més representen justament en aquesta dinàmica, en aquest trànsit una mutació, una evolució dels de, de, de, de àmbits institucionals que els regeixen passant de la lògica estat a àmbits diguem, clarament diguem supranacionals. Com estem, diguem, avui? Quin és el capitalisme avui? Jo em centraria, diguem, per parlar del capitalisme avui, em centraria ja doncs, a partir del moment de reestructuració que el, que el capitalisme comença a plantejar en la seva la, lògica de funcionament concreta, a partir, diguem-ne, de la crisi del 2007. Si o sigui, què és el que col·lapse el 2007? El que collapse el 2007 és justament la estratègia seguida des de la lògica de reproducció ampliada del capitalisme, per refer, per restablir la taxa de guany que havia caigut en pica des de la segona meitat de la dècada dels 60 i part de la dècada dels 70. El capitalisme emprèn un procés de reestructuració brutal, diguem, de readequació diguem, de tot el que seria doncs, la seva lògica de funcionament, que es plasma doncs, en determinades mesures concretes que podríem, que podríem descriure sota el que seria l'estratègia neoliberal de gestió de les societats, i que tenen com un element fonamental d'aquesta estratègia expansiva, diguem, d'aquesta estratègia de gestió també, el que és la llibertat de circulació de capitals a escala global. Això determina, doncs, un procés en el que el capitalisme és capaç, diguem, de generar processos de reproducció ampliada, però que està basant, diguem, en el capital fictici. Noció de capital fictici. Aquell capital que està funcionant, diguem, en la esfera de les relacions socials per tant és capital, està generant inversió està sent capaç de generar processos d'assalarització però no té un vincle concret amb un procés de generació de beneficis previ o sigui el capital en principi el veuríem diguem, com aquell perquè ens entenguem d'això d'una forma doncs, si vosaltres voleu, eh, doncs barroera com aquell diner amb el qual doncs, podem comprar matèries primeres amb el qual podem llogar treballadors i treballadores i per tant genera un marc de relacions socials que tendeixen a la seva valorització, per tant, doncs a ser capaç de, en un període doncs, de T més 1, a incrementar-se i a tornar a funcionar un procés d'inversió això seria la lògica normal. El capital fictici és quan aquest capital diguem, aquestes relacions socials s'estan generant sense haver passat per un procés previ de valorització el mecanisme fonamental del crèdit el deute perquè ens entenguem de manera més clara, el crèdit. O si sigui, el crèdit al final què ens està dient? Que diu que el mecanisme de financerialització que va servir, per al procés expansiu de la economia mundial i que va servir per refer hipotèticament el que representava aquest decreixement de la taxa de guanya a partir de la dècada dels 80, es va fiar sobretot en una llibertat de circulació de capitals que permetia que en tres, diguem-ne, a expandir el capitalisme uns recursos que no existien en temps present, que estaven basats justament en un procés que s'havia de produir en el futur. Sí, en el cas del crèdit que rebien els treballadors i les doncs el pagaven en funció dels salaris que rebien en el futur, en el futur això és la hipoteca. Els processos d'inversió que generaven a partir diguem, dels, del, que, del que representava doncs, la financiarització de l'economia a partir dels productes estructurats, no? els, els típics productes estructurats que van estar a la base doncs, del col·lapse financial 2007, en què es basaven. Doncs es basaven en que hi havia doncs, tota una sèrie doncs, de drets de pagament, no?, de contractes establerts, que es combinaven en, pro en productes d'inversió, que eren negociats en el mercat, que eren validats per les agències de rating i que en un determinat moment, i a més estaven assegurats a través de productes altament complicats, no?, com els credit default swaps, no?, els, credit default swaps no?, els famosos PDS, que són els que una mica doncs, asseguraven aquestes operacions i que en un determinat moment doncs havien de servir per pagar les inversions que s'havien escomès. Això fixeu-vos que té un impacte sobre l'economia real brutal. Sí, gener un una, un, una possibilitat de sobredimensió de la realitat fiada, diguem-ne a temps futurs. Però clar hi ha un moment no? doncs en el que a l'economia diguem del capitalisme és així. Si sí, el capitalisme al final, si et poses les ulleres, diguem-me del fetichisme, diguem i poses les ulleres de l'anàlisi de les relacions socials, doncs tampoc no té més secret que el que és. Dic, no, una mica seriaò de no másteraa que la que arde, i al final el capitalisme necessite ubicar-se en processos reals, en processos d'explotació concrets en els quals valoritzar les seves inversions. Hi ha un moment díguem en el que està clar en el que no es podran valoritzar part d'aquestes inversions perquè justament dient el que sabet és transferir un risc que no s'adecu a la capacitat de generar doncs, aquesta riquesa per les persones que han die de plantejat doncs, aquests processos d'endeutament i això donc to el procés de multiplicació en el capitalisme aquesta hipertrofia financera ha sigut brutal donc hi ha un moment en el que tot el que seria el valor potencial fictici que està reflectit en títols no s'adequa a la capacitat de creació de valor real de l'economia. Hi ha un decalaix que genera un col·lapse en el crèdit i com que l'economia justament funcionava en aquesta màquina expansiva del crèdit i del capital fictici en, en el seu conjunt, doncs això produeix el col·lapse que se'n diu crisi financera però que no és tal, diguem, sinó que la crisi financera justament és com nosaltres percebem el que és la paradoxa permanent, diguem, del capitalisme que no ha aconseguit superar l'impàs en el que es trobava en la dècada dels 70. Quin és l'impàs? Quin és el, el coll d'ampolla al que el capitalisme permanentment ha de fer front? Doncs pues a crisi de sobreacumulació. I al final el que nosaltres tenim al 2007 és que existeix una capacitat brutal d'expandir la producció però les condicions justament una expansió de la producció que s'ha donat fiada al capital fictici? Però les condicions socials que el capitalisme ha generat no permeten validar tot el procés d'inversió que s'ha generat. Aquesta, doncs, ne aquest és el, el drama a partir de 2007. I en què ens trobem? Diguem, quina serà la, la estratègia de reestructuració del capitalisme a partir d'aquí? Inventarà que el com nou no afiançarà de forma brutal els processos de valorització històrics. Quins? L'explotació o sí, a partir del 2007 viurem escenaris en el que recrudirà l'explotació pròpiament dita en termes d'exploatació capital-treball. I en, aquests, en aquest concepte d'explotació capital-treball nosaltres sabem analitzar perquè l'economia, diguem-ne, els anàlisis de, la, de feministes, doncs així ens ho han explicat, com en el moment en el que recrudeix la dinàmica de l'explotació capital treball en el marc salarial es recrudeixen també tot un seguit d'explotacions que es donen en l'àmbit de l'esfera privada, en l'àmbit de l'esfera de les cures, en l'àmbit de l'esfera de la reproducció de la vida per tant, no només serà explotació, sinó que serà despossessió, la despossessió serà una altra de les característiques de reforçament d'aquesta estratègia del, del capitalisme a partir d'aquest moment despossessió que es donarà doncs això eh? A partir doncs, de, dels drets col·lectius, a partir de les esferes del temps de vida de les persones, a partir diguem, de la disposició també del conjunt dels recursos naturals. I finalment, un tercer element, autoritarisme. La lògica del capitalisme s'imposarà ja de forma en què el que seria doncs, la institucionalitat moderna que havia permès la legitimació de la dinàmica capitalista en el seu sentit polític, que serà la democràcia, diguem-ne a ser abolida d'una manera dràstica o Sí sigui, sense cap mena doncs, de, de contemplació. O sigui el que tindrem a partir d'aquest moment és que les grans decisions es prendran al marge doncs, ja de la ciutadania d'una manera explícita. O sigui en el marc estatal, en el marc de la presa de decisions democràtiques ja no hi haurà possibilitat per definir per decidir el pressupost O és que algú es pensa diguem que el pressupost d'un estat o de una comunitat autònoma no? en aquest àmbit, el decideix els partits polítics diguem- i la ciutadania quan participa o sigui, els estats estan regulats pel que representa la lògica d'acumulació del capital, pel que representa la seva lògica de reproducció en el marc diguem, de la gestió de les societats en aquest moment doncs diguem-ne històric i justament, diguem-ne això la lògica de la explotació, la lògica de la despossessió i la lògica de l'autoritarisme en el nostre marc concret es determinarà diguem, operarà sota el que hem conegut com l'austerocràcia o sigui, aquest serà el procediment que permetrà l'afiançament del procés de reestructuració de les nostres societats aquí, avui i ara i què és l'austerocràcia? l'austerocràcia és la succió la succió pura i dura de tot l'excedent a partir d'un relat que s'imposa en la societat i el relat és la reducció del dèficit al pagament del deute punt i això és un element de disciplina sí i això emergeixm i es consolida com una cotilla no hi ha possibilitat de transcendir això perquè no hi ha diners perquè no hi ha recursos perquè s'ha de complir diguem la retallada dels, dels 8.000 milions que planteja doncs diguem a la Unió Europea no hi ha diguem-me més tutia per tant diguem en aquest àmbit donc ja veieu diguem com la o sigui, el, el que tenim, en bona mesura, és, per concretar de forma precisa, una realitat en la que la nostra capacitat, com a classes populars, com a classes treballadores, com a subjecte poble... Jo aquí no hi he entrat en cap moment i penso que tampoc no és interessant diguem-ne, a definir aquí i ara. Però el cert és, diguem-ne, que tota una lògica de reproducció de la vida que proposi un altre marc de relacions està absolutament, diguem, neutralitzada per la lògica immanent del capitalisme, per la seva evolució històrica i per la concreció, diguem, de la seva evolució històrica, diguem, en temps present. I el capitalisme futur, i ja, doncs, diguem-ne, anem acabant, en què ens trobem? Doncs ens trobem, diguem precisament, i aquí, doncs, seré ràpid, en què, per exemple, doncs, aquesta lògica, diguem expansiva, com, com, com se'ns determina? Doncs jo diria doncs, que, per centrar una mica, no? doncs per, per proposar doncs, alguns elements que ens donguin pistes de quina és l'arquitectura que el capitalisme ens, pre, ens prepara pel futur, basada diguem en aquests criteris de l'explotació, la despossessió i l'autoritarisme, jo crec que ens la representen doncs, diguem-ne les noves dinàmiques en aquesta expansió global dim-ne del capitalisme. En què són, dim-ne per exemple, en quins són els elements doncs, que en aquests moments estem veient que estan sent els que estan definint el que ha de ser la, com s'han de regir les dinàmiques, les relacions socials en el capitalisme en el futur. I crec que això queda molt ben determinat en el que serien doncs, els criteris doncs, que regulen els tractats comercials i d'inversió com el, TTP, el TPP, no? doncs, que en aquests moments doncs, ja està funcionant, que seria doncs, aquest tractat de comerç i d'inversió doncs, que regula les relacions entre la zona del nafta, Xile i Perú, més tota la zona del sud-est asiàtic, doncs prenent doncs, en aquest cas Austràlia i Japó com a elements referencials, el TTIP, doncs, que coneixeu, el Z diguem, o el TISA, de què estem parlant. Doncs, ara aquí donc tampoc no us explicaré això doncs, perquè aquests dies donc ja ho hem explicat diguem-ne a tort i a dret, però al final el que estem plantejant, diguem-nen això per posar-me el puntum és la lògica dels tribunals d'arbitratge. O sigui, la lògica dels tribunals d'arbitratge die, la lògica dels ICS, de la lògica dels ISS, el que ens ve a plantejar és que ens enddinncem cap a àmbits de les relacions econòmiques, en el seu sentit comercial i en el seu sentit de la inversió, en el que la democràcia, com a sentit d'aquesta modernitat, d'aquesta sobirania, que encara podíem retreure al poble que vote i, le, i legitimi que hi hagi un estat que reguli, queda superada per un marc de relacions, diguem-ne en aquest cas institucionals, en el que se'ns diu, compte, perquè si tu regules com, que va contra els possibles beneficis potencials d'una determinada empresa, doncs tu el que podràs rebre, diguem-ne, o podràs ser sancionat, diguem-ne, podràs ser denunciat per a una determinada empresa que et portarà, diguem a un procés de litigi en un procés d'arbitratge internacional privat en el que tot el que és la normativa nacional quedarà, doncs, subordinada al que serà, diguem-ne, aquest marc. Per tant, diguem que aquesta seria, doncs, la la, la culminació, diguem del procés que aquest ja us explicava, diguem-ne, des d'aquesta lògica, doncs, moderna, diguem no? Doncs de de, de Bodin no? en la que plantejava diguem aquest conflicte de la sobirania com al final el que s'imposam és l'un o l'altre. Dim aquesta realitat concreta en el que justament veiem com la nostra capacitat, die com a uns, quede absolutament subordinada a la lògica de poder que imposa l'altre, perquè ens entenguem així. No? Finalment, alternatives davant d'això i per passar via diem ràpidament, o sigui la idea. No hi ha, avui no tenim cap possibilitat diguem, de tornar a recuperar aquests àmbits de sobirania clàssica en el marc del capitalisme avui perquè els elements doncs, que definien aquesta si voleu, referencialitat al poble, a la ciutadania que decideix vote democràticament representants que legislen ha quedat absolutament ja desbordada si vosaltres voleu, ja ho era per la lògica immanent del capitalisme però està consolidada en la seva lògica de desplegament doncs, històric de desplegament global del capitalisme davant d'això, primera conclusió clara no hi ha possibilitat de gestionar Sí i aquest penso i en bona mesura diria que ha sigut una, ha sigut jo diria una de les, un dels errors si em permeteu la gosadia de l'esquerra fins i tot diria de l'esquerra transformadora comunista des del final de la Segona Guerra Mundial fins a l'actualitat ha sigut que en definitiva s'ha abandonat la idea de la lluita per una altra forma de societat per tant, d'un altre marc de relacions de producció de vida i el que s'ha sotmès diguem, fins i tot la lògica reivindicativa és a la gestió del capitalisme possible al final diguem el que hi ha hagut en, eh, doncs en l'esquerra doncs, eurocèntrica des del final de la Segona Guerra Mundial ha sigut acceptar que l'única possibilitat en el capitalisme és la lluita sindicalista és la lluita de, anem a intentar millorar en el conflicte, a través del conflicte en condicions concretes però s'abandone la idea d'un imaginari més enllà, per exemple anem a lluitar per la propietat col·lectiva dels mitjans de producció Nem a lluitar doncs, pel que ha de ser doncs, diguem l'abolició del treball assalariat i altres mecanismes diguem de col·lectius de dret a cullera en les nostres societats això s'ha abandonat això diguem ens porta, diguem en aquests moments, a que ens costa sortir de l'atzucà en el que fins i tot des d'una perspectiva anticapitalista pensem que la, possi la, la possibilitat de superació d'això passa per la gestió. Ens embarranquem diguem en la gestió. Impossible. No hi ha possibilitat. Jo no dic que, no, que ho haguem de fer. Entenc que la realitat concreta doncs, dels municipis dels... és la que és. Però com a estratègia política des de àmbits, en els que nosaltres veiem el col·lapse social, ecològic, humà que representa el capitalisme, no podem pensar diguem, que existeix una possibilitat per a sortir d'aquest empantanament a través de la gestió. Si no ha sigut mai, menys ho serà ara. Diguem, la hipòtesi socialdemòcrata, que sempre ha sigut la camoma di-ne de les classes populars, avui en dia és una mentida. Algú pense que en el capitalisme avui tenint en compte la correlació de forces que planteja i les necessitats que té com a sistema hi ha una possibilitat de redistribuir res em sembla diguem, bastant diguem absurd per tant, davant d'això el que s'imposa des de la nostra perspectiva són com dos models o sigui, dos models concrets i un diguem-ne que és el que hauríem, que jo diria que són els que hem de superar, per una banda l'austerocràcia no, no, no hi ha res més a fer és el que hi ha o sigui, el que hem de fer és gestionar això, article 135 de la Constitució, 50 anys, diguem-ne, austeritat i a partir d'aquí, d'aquí 50 anys, en, en, en funció el que quedi, i ja veurem el que fem. Una mica seria això. Lo altre, gent de bona voluntat, que com que hem viscut en un país de lladres i de poca vergonya, la gent de bona voluntat decideix, doncs que, com que la gent és honesta, la gent de bona voluntat és honesta, doncs fent una gestió transparent, democràtica... Donc participativa de lo, de lo públic, aconseguirem transformar la societat no mentida. Lo transparent, lo democràtic, lo participatiu està molt bé i ho hem de fer. però això no va, diguem-ne a la inmanència del capitalisme. No va, diguem-ne a fer front allà on es reprodueixen les desigualtats on es reprodueix la lògica de, de poder en, en la dinàmica del capitalisme. El que passa és que en, un, en una societat on el pèndolsrà anat cap aquí, del poc avergonyisme, del, del lldrocini i, de i, i en aquest cas doncs, això, eh, de, de la poca vergonya, doncs clar sembla que tenir la cosa una mica cap aquí és absolutament transformador. Bueno, tampoc no crec que ens haguem de fer digue- a aquestes trampes al solitari. Perquè igual, diguem, igual i torna al seu provocadorguem, amb la nostra boníssima voluntat i esmerçant diguem totes les nostres energies positives i posant-hi diguem de tota la nostra decència moral i política, amb aquest criteri, Igual el que estem fent és adecentar, diguem me el capitalisme. Igual som nosaltres els que blanquegem el capitalisme impossible. Li compte, diguem-ne, també amb això. Davant d'això, el que ja ha, diguem-ne, a l'actualitat és ras i curt. És un conflicte entre la vida i el capital. I aquesta és la descripció, no hi ha d'altra. Sí, avui en dia s'imposa d'una manera dramàtica. La, la dicotomia és vida en front capital, vida en tot el seu sentit diguem, en aquest sentit reproductiu i això doncs diguem, és, és, és molt clar diguem. Sí nosaltres aquí és cert diguem, encara tenim la capacitat doncs, de discutir de, encara quede algun vestigi diguem, encara quedi l'holograma això que ni deien la democràcia però oblidem-nos-en la tendència, la llei del valor és implacable i la llei del valor diu que si es pot obtenir 10 de benefici no se n'obtindrà 5 en la lògica del capitalisme i per tant avançarem cap aquí i la lògica implacable del valor arreu del món el que diu és que avui no hi ha intermediació amb el capital. Arreu del món el que funciona, diguem-ne, no és el diàleg, és la massacre. Si el capital s'imposa força de la massacre, si tu ets un sindicalista a Colòmbia i, de, i reivindiques doncs, les teves condicions laborals, t'assassinaran. Si tu estàs a l'Amazones i reivindiques que no tallin els arbres d'allà doncs, on tu estàs habitant i no contaminin la terra, no siguin una merda d'explotació de, de, de, minera, t'assassinaran. És així com opera el capitalisme arreu del món. Quina mediació possible hi ha? És un conflicte entre capital i vida. I cada vegada, diguem-ne, això és més evident. Per tant, i en això, diguem-ne, ja acabo. A nosaltres el que ens toca, i aquí doncs seria la falca, el que ens toca és recuperar cadascuna de les nostres sobiranies concretes. Entenent, en aquest cas, la sobirania com la capacitat, com a classes populars, com a poble com a república catalana, poseu-hi el que vulgueu m'és igual, jo en aquest cas ho tindria clar és recuperar la sobirania com a classes populars des de qui neteja el lavabo de casa nostra fins a la construcció dels espais comunitaris dels espais comunals entenent la sobirania justament com això com la reapropiació col·lectiva sobre relac sota relacions socials diferents que, a... que en aquest cas aboguen que entren en conflicte que entren d'una manera clara doncs, a discutir la propietat privada, l'explotació, el patriarcat, la despossessió, la redistribució diguem-ne de, de la riquesa diguem-ne d'una forma jeràrquica, d'una forma despropietarista, que plantegen una presa de decisions democràtica, no jeràrquica, que plantegen valors comunitaris davant de l'individualisme. Això és el que nosaltres hem de començar a recuperar en tots els àmbits de reproducció de la nostra vida quotidiana. Per tant, la sobirania política, la sobirania nacional, està molt bé. Jo, em semblen diguem-ne interessants quan nosaltres som capaços de dotar-los d'aquesta reapropiació de les sobiranies concretes que el capital ens pren que el capital ens manlleva que el capital doncs, ens, ens desposseix de cada una d'elles això ho hem de fer a partir de la dialèctica moviment-institució ningú es pot pensar jo diria doncs, que seria ingenu pensar això en aquests moments que la cosa va del pal, que nosaltres guanyarem poder polític, ocuparem les institucions i que des de les institucions canviarem el món la institució és la casa de l'amo la institució no és casa nostra la institució és un àmbit que a nosaltres ens és alié. algú pensa, diguem-ne, que els estats s'han construït per defensar els drets de la ciutadania o sigui, els estats són justament la cristal·lització de les relacions de classe que des de la lògica de l'acumulació plantegen la legitimació del capitalisme per tant. nosaltres el que hem de plantejar és no es tracta diguem, de bandejar, doncs, en aquest cas, ni la lluita institucional ni la capacitat d'entrar a Casa de l'Amo, però sabem que és Casa de l'Amo. I que des de Casa de l'Amo l'únic que farem és intentar ser despòtics cap al nostre favor, diguem. Intentar mirar de legislar i diria, doncs, diguem-ne, sense contemplacions en la direcció que nosaltres considerem oportuna perquè tenim la capacitat política per fer-ho. Una mica això és el que plantejava, diguem-ne, l'anarquista Joan García Oliver en un mítim aquí a la Vora, diguem, a la Monumental, quan en el seu moment deia és es que nosaltres les classes populars i ho deia diguem en castellà i deia cuando somos Junque hay que aguantar o sigui, quan s'és Junque s'ha de resistir com sigui aguantar els cops fer el que faci falta però quan s'és Martillo hay que pegar i aquesta és l'única lògica que té el paper de la institució quan s'és Martillo pegar i pegar diguem de pegar l'Island de manera despòtica doncs plantejant que no senyors a Mercabarna no entren pomes de Xile no entren taronges de no sé on, producció local i de proximitat. En termes d'educació el model és aquest, i avança des d'aquesta perspectiva, i no hi ha transició aquí, des de la perspectiva del model territorial. El que nosaltres plantegem és això. Aquest és el paper que té la institució, però evidentment això es farà des de la institució sol. No, es necessite moviments populars forts que en definitiva estiguin vinculats de forma simbiòtica en aquest procés. És el procés el que determina diguem, la lògica. Per tant, des d'on començar? Hem d'esperar-nos, diguem, a construir, diguem, els països catalans els construirem, diguem, des, de, des del... Des, de la, des del poder polític que ens otorgarà, diguem-ne, en els àmbits institucionals de cada un, no només. A nosaltres ens toca construir aquest procés des de l'ara, aquí i des del ja. Repeteixo, des de qui neteja el vàter, diguem -ne, de casa nostra, aquí es comença a construir el comunisme, aquí es comença a construir la societat diferent, fins a com es produeix el que mengem cada dia, per tant, què passa amb l'alimentació? Qui té la sobirania en l'àmbit alimentari? Qui la té en l'àmbit energètic? Qui la té en l'àmbit residencial? Qui la té en l'àmbit educatiu? Qui la té en l'àmbit sanitari? I aquí és on hem de disputar el capital, una per una, diguem-ne, cada un dels seus intersticis, diguem. Ens serveix, primera, per a no improvisar. Si nosaltres comencem a plantejar-nos això, sabrem. Si volem ser sobirans en l'àmbit educatiu, el que farem serà doncs, plantejar quina educació volem. Farem una ILP d'educació on explicarem com és el model quina és l'educació que nosaltres volem i lluitarem allò perquè ja tenim diagnosticat com nosaltres volem que sigui allò, com nosaltres pensem que ha de ser aquell àmbit, quina és la sobirania que nosaltres com a classes populars volem que s'imposi s'imposi, repeteixo la paraula allà, en aquell àmbit concret de reproducció de vida i això diguem en cada un dels àmbits per tant, tindrem diagnòstics precisos sabrem què hi ha en aquests moments i què és el que volem i a la vegada el que ens servirà també, diguem, és justament per començar a conèixer quins són els nostres límits i les nostres, les nostres límits les barreres que trobarem en cada àmbit i les nostres potencialitats concretes i no us, diguem-ne, no, jo diria que en, aquest moment, en, aquest, en aquesta qüestió no dubteu qualsevol petit exemple qualsevol petit, per petit que sigui eh, exemple, que funcionen, que és exitós en aquest àmbit de la recuperació de la sobirania és un gran exemple perquè demostra que hi ha una possibilitat de començar a experimentar amb relacions socials alternatives al que representa el capitalisme. I no és poca cosa, perquè el capital combat a mort qualsevol àmbit, i ho sabeu, des de totes les de tots dels àmbits possibles, des de la judicatura, des de la violència, des de diferents formes d'expressió de la violència, tot el que són els petits guants que puguem tenir des d'aquesta perspectiva sobirana. I això ho podríem veure, diguem això, eh, en formes concretes i en formes Nacionals. O és que algú es pensa, per exemple, no sé, eh? dos per posar un exemple molt gràfic, què li importarà, diguem, a la lògica de reproducció del capital un país com Cuba? Però quants habitants tindrà aquest país? Quin serà el seu PIB en relatiu, diguem a nivell mundial? Per què representa? S'ha de combatre qualsevol element. Perquè representa un exemple de que les coses es poden fer diferents perquè hi ha una possibilitat de pensar, malgrat els errors, malgrat els defectes, en què les coses poden variar. I aquesta és la qüestió, diguem-ne purament. I diguem-ne l'exemple cubà pot ser l'exemple d'una cooperativa, pot ser l'exemple doncs, que vosaltres vulgueu d'un Ateneu, d'un centre popular, de qualsevol espai, qualsevol àmbit d'autonomia, on comencem a reproduir doncs, el que són relacions socials diferents. I ja doncs, per finalitzar, i jo repetiria, no ens hem d'esperar a tenir diguem-ne, a conquerir poder polític. És un error. És un error que ens paralitza i ens fa ser pitjors. Perquè en la mesura en què ho fiem al poder polític, en un moment en el què aquest poder polític està limitat, a nosaltres, diguem-ne, ens neutralitza en temps present. Repeteixo, i per mi, diguem seria la conclusió. El comunisme, la societat diferent, la República Catalana, els països catalans, es comencen a construir aquí, avui i ara, a partir dels nostres actes concrets que s'expliciten dieguem-ne a partir de processos col·lectius. I així és com jo diria que nosaltres hem de guanyar cadascuna dieme dels àmbits de sobirania die-ne les nostres les nostres vides. Si acabó. Tinc 10 minuts, jo no l'he volgut allà, perquè em a tots i a totes sempre ens va bé escolt el Josep Manel. Per tant, 10 minuts, si algú vol fer alguna pregunta, alguna intervenció, eh, alguna qüestió que hagi quedat al tinter, sí? eh, si vens aquí i així gravem la pregunta i queda tot enregistrat. Bueno, esta... no sé si una Parla des d'aquí i així gravem. comenta no, no. Benvingut Serrat Llobet i vinc des de la l'aixec de Sabadé i des de Constituint eh, el que volia comentar és que eh, m'agrada molt la, la, la descripció que fa eh, i està totalment en línia en el que has explicat del com funciona el, el sistema capitalista la descripció que fa el professor Julián Guacil de la Carlos III de Madrid que ens diu que la, la societat les societats industrials el que han fet per muntar doncs, aquest, aquest sistema que està tan ben trebat i tan, tan ben ben connectat, no? és eh, separar el, els espais on realitzem les funcions socials bàsiques. Eh, residir en un lloc, treballar en un altre lloc i consumir en un altre lloc. No? I ens trobem doncs, que en els llocs de residència cada vegada doncs, hi ha menys, menys espais de consum, de trobada, el, ens llevem al de matí i anem cap a treballar, quan sortim a treballar anem a comprar, que si la canalla que si doncs, les, les nostres ocupacions diàries i d'alguna manera anem de pas des del lloc de residència, el lloc de treball al lloc de consum, anem donant voltes no? sempre anem de bòlit, no tenim mai temps per res uh, i, i aleshores doncs, uh, ens trobem atrapats en aquest, en aquest sistema uh, quotidià no? que ens aboca a passar per zones de pas no coneixem el veïnat, eh, amb, els, eh, amb els companys de feina eh, és difícil establir doncs, o, o, o generar dinàmiques de sobirania eh, productiva, no? d'apropiació de dels mitjans de treball, perquè realment eh, el, el que prima és eh, cadascú a la seva feina i se't paga per treballar i no per pensar. No? I, I aleshores doncs, i, en els, i en els espais de consum pues, clar no compartirem a la cua del supermercat doncs, que no arribem a final de mes perquè hem de pagar la hipoteca, no? perquè realment tots tenim els mateixos problemes però no compartim aquestes preocupacions. D'alguna manera eh, han desaparegut, o sigui, el sistema capitalista ha fet desaparèixer aquests espais de trobada en els quals doncs, les persones compartien preocupacions i buscaven entre tots doncs, eh, solucions. No? I, i, en aquesta, I en aquesta dinàmica... Que a mi no m'agrada parlar de, de, de cooperació capitalista, eh? Perquè penso que, que en realitat és competitivitat pura i dura, no? Allò de dir que cadascú s'espavili, que, que, que l'important és a, a aconseguir l'objectiu i si hi ha gent que es queda pel camí, doncs mira, mala sort, no? I això ens doncs, ho trobem tant a la, tant a la feina com... En les entitats socials també hi ha molta competitivitat, per desgràcia no? I, en el va, i, i en el veïnat doncs, cadascú està la república independent de casa seva no? ens tanquem portes endins i, i no sabem ens tanquem els nostres problemes i les nostres il·lusions i, i ja està no? I, i aleshores doncs, comentar que jo veig aquest sistema com una, com una gran sínia d'aquestes que fan córrer els hàmsters no? en els que com, com més eh, competim doncs més corre la sínia i es produeix com un efecte de centrifugació en la qual doncs, van sortint disparades totes aquelles persones que el mercat eh, no valora. No? Aquelles persones doncs, que es dediquen, per exemple, doncs, a, a tasques de cures, no? queden despenjades del mercat, eh, aquelles persones que tenen alguna discapacitat física o discapacitat psíquica... No? especialment doncs, el col·lectiu de, de dones també, no? que ens dediquem a en aquestes cures I, i la lluita diària és tornar-nos a enganxar a la sínia tornar a aconseguir una feina que el mercat valori per tenir uns ingressos i per, per poder tenir una independència econòmica personal no? I, i bé, només volia compartir amb vosaltres doncs, doncs aquesta visió no? bé. Espera, espera, si vens aquí et gravem, que així queda tot enregistrat. Vale, jo penso que a tots ens ha quedat clar que no hi ha sobirania dintre el capitalisme, no hi ha sobirania dintre de la Unió Europea i cada mes, vull dir cada vegada la les regions esperen més lluita. Per tant, vull dir, els acords aquests supranacionals i tal que estan que aquesta merda hi ha una cadena, com el tema del Feta i tot això. Jo penso que està clar. Eh, també està clar el que has dit com a conclusions. De dir, per tant, és intentar imposar, lluitar, eh, des de cadascun dels àmbits concrets de mobilització, eh, que hi han definit una mica els seus pròpi us objectius, com a ensenyament, a la vida amb els. Però hi ha un altre element que jo pregunto, que és dir, tenir la possibilitat, si conseguim imposar des de baix, de que aquest país hagi un procés constitutiu, a on tot de estaria es posin a la baix. La pregunta és hem de fer pedagogia de combatre les il·lusions que és possible la sobirania en aquest marc o ens hem d'oblidar hem de definir un model econòmic que jo penso que és indefinible o hem de proposar que un eh, nou eh, marc institucional o una constitució de la República Catalana doncs eh, defensa alguns drets com el bé comú i que el vinculi a determinats àmbits de la vida de les persones de, i, de, i, del, i de la seva reproducció i felicitat vull dir. O sigui, la pregunta seria de dir, vale, estem d'acord amb el que has dit però en el procés què fem? quina tàctica utilitzem? si combatem il·lusions o anem a combatre aconseguit tres, quatre cosetes molt concretes i no ens trenquem en camí 11 a l'hora de si hi ha un model alternatiu no sé què, no sé què. alguna cosa més? Doncs vine cap aquí, però ara sí que són cinc minuts. Bé, eh, sóc Abel de la CUP de la Tretra de l'Eixample. Bé, jo sóc una persona que està, diguem, eh, aviam, potser ets una mica exagerat, però eh, estic CUP per activitzar la meva vida. Eh? Eh, aviam, la pregunta serà molt concreta, però ho poso una mica en context. Aviam, soc soci de la Cooperativa de Consum Acroecològic a RELS, soc soci de Soma Energia, de FIARE Banca Ètica, soc cooperativista de la directa i soc eh, també soci de... No, perdó, eh, a partir de la Fira, que us recomano a totes, eh, que es fa el cap de setmana que ve a, a, allà a la Fabri Coats, eh, de, de la Fira d'Economia Solitària, a partir de, de, de, de llavors també seré soci de, de Sous Conexions. Aviam, la meva pregunta és, és molt curiós, jo almenys no en conec cap, eh, perquè eh, la multinacional Gas Natural dóna servei de, de llum i de gas. Per què no hi ha, o almenys jo no en conec cap, insisteixo, cap cooperativa que doni serveis de gas? Això m'ho podria contestar algú? És molt senzill. Gràcies. Algú més? O li tornem la paraula a tu de Manel? Ep, ep, ràpid. Tenia que dir-ho, eh? No, veure, sí que no, no sé si ho sabré dir com com cal, però... Uh, en definitiva i ah, en temps d'intervenció. En definitiv en'inter intervenció, que hi ha mots que, som, que no, no s'han utilitzat potser o que s'havien d'utilitzat i que es van perdent i que és molt important com el tema de la lluita amb classes, el tema que has parlat amb la dicta del proletariat amb una altra versió, doncs la força que les contradiccions antagòniques com les sevess classes del capital i del treball, i que això dels mots que és important perquè um, um, tots els anys cap d'aquí uh, es van canviant la, la, els, els noms de les coses i en contra de parlar de classe obrera es parla de treballadors i els treballadors és el que treballa, és del director fins al obrer. Després es parla ja no de, de, de treballadors, sinó de col·laboradors o les de fàbriques dels col·laboradors són aquests. I el col·laborador és l'accionista. Jo crec que s'haurien de recuperar certs mots que s'han perdut Uh, amb les fàbriques el departament de personal ha passat de ser departament de recursos humans de i de recursos humans passa ser el departament de l'àrea social oi-te quin, quin, quin, quin, quin nom s'ha d'on on és el departament es tracta de posar en línia que es compleixi la normativa de l'empresa quan el moment cooperatiu jo jo he estat en un moment cooperatiu en una cooperativa de consum de poble nou, ja fa anys allà vam gastar amb la part de la nostra joventut però evident, el que vam constatar és que el cooperativisme com una forma de resistència al sistema pot valguer però com a alternativa al sistema evidentment no serveix almenys de la nostra perspectiva a no que es planteguem tots en allà treballar de franc però a d'estar amb contradiccions tan grans com per dir, colla, al Fissabte podíem de fer festa perquè no el fan festa però no podien fer festa perquè no veníem les mercancies que havien allà i, i la, la cooperativa estava endeltada no sé quant és, no? i qui diu això, doncs altres coses i, i bueno, res pues, Vale, tens cinc minuts justos. No, no, la veritat és que ser ràpid. O sigui, de, de la primera intervenció, el que tu estaves explicant clarament és un concepte d'alienació. O sigui, al final, diguem en el, en el capitalisme, nosaltres som estranys a la nostra pròpia dinàmica vital. No sabem exactament en què queda tot plegat. I fins i tot pensem això, eh? De, quina és la resposta del precari, de les precàries, davant de la realitat? És que això és així, no hi ha res més, és el que hi ha. No? què és el que hi ha? O sigui, el que hi ha al final diguem, és una dinàmica, un marc de relacions socials que se'ns imposa de forma, doncs, diguem-ne, aclaparadora I que, ens, i que ens allunya de tot el nostre àmbit de relacions de reproducció vitals, pràcticament, diguem-ne, desconeixem diguem, com es fa això. I aquí és on jo sí que polemitzaria, diguem-ne, en la qüestió de la, de la qüestió de la cooperació. És cert, eh, diguem que si nosaltres doncs, utilitzem aquesta paraula doncs, per definir el marc de relacions socials en el capitalisme, no? doncs, segurament el que estem fent és posar una paraula que és maca, no? un concepte doncs, que nosaltres omplim de, de, de, de sentit positiu, no? en un àmbit doncs, que justament doncs, ens, ens costa no? d'assimilar. Però clarament el capitalisme és molt cooperatiu. O sigui, en el sentit en el que cada vegada més nosaltres som éssers molt especialitzats en qüestions molt concretes, en el que finalment necessitem d'una malla de relacions socials molt àmplia i molt complexa que és la que determini que les societats funcionin. I això no està dirigit diguem, per satisfer les necessitats de les persones, sinó per satisfer les necessitats d'acumulació de, del capital. En el que plantejava el company de la qüestió de, de, del procés constituent i de, de, de quin ha de ser el nostre plantejament estratègic, no? doncs en, en bona mesura, o si, jo diria doncs, que al final seria una mica això. No? Per una banda, hi ha un element en el tema del procés constituent que jo també crec que no ens podem fer moltes trampes al, al, al respecte. Si tu tens pa xocolata, el que acabes tenint és pa xocolata. No hi ha més. O sí sigui, La societat que tenim és la que hi ha. I amb els vimets amb els que hem de fer el procés constituent, és la societat que hi ha. O sigui, no ens pensem, diguem, no ens anem a pensar, diguem, que tenint en compte aquests vimets, anirem a construir una societat gaire diferent diguem de la que tenim. Això és una mica el que hi ha. A partir d'aquí, i això és una cosa que a ningú obliga a ningú, cadascú pot fer el que vulgui en la seva vida, diguem i en la seva participació diguem-ne social i política. O sigui, un se'n pot anar diguem a un àmbit polític en què el que es planteja seria justament doncs això, eh? doncs anem a mirar com en aquesta lògica del procés constituent i en aquesta lògica de la conformació de la República Catalana doncs, aconseguim en el marc de relacions que hi ha ara doncs, doncs, proposar tres quatre coses doncs, que millorin el que tenim, és una possibilitat jo per exemple et parlaré personalment, no és la meva opció política si la meva opció política no passa per això, si la meva opció política passa per entendre que estem en un moment de reflux i d'agressivitat brutal sobre el conjunt de drets i les condicions de vida de la ciutadania. I que hi ha d'haver alguna veu, en algun moment, en algun lloc que digui lo que hi ha i que si no som capaços de plantejar obertament aquesta dicotomia entre capital i vida, doncs no aconseguirem millorar la societat, diguem. Perquè el que avui és el dèficit del 2%, d'aquí de 3 anys serà el del 2,8 i d'aquí, perquè la lògica de l'austeritat és aquesta. Per tant, hi ha d'haver algú algun moment que digui ja n'hi ha prou i el que nosaltres entenem que és una societat és una altra, i que posi el mirall que digui, mireu, el que esteu construint és això és aquesta merda de societat i nosaltres aspirem a fer una altra cosa ningú, ningú obligue diguem-ne, a fer-ho segurament el que jo estaré, estaré plantejant és, segurament algú dirà, diguem-ne és extraparlamentari bé, no ho sabem Sí, jo el que veig, diguem és que a nivell europeu, diguem, a nivell doncs, del que representen les relacions polítiques en aquests moments, aquells que plantegen la gestió possible d'un capitalisme impossible s'estan ensorrant. I el que estem veient diguem, és que en els intersticis de la barbària el que creix és l'extrema dreta. I l'extrema dreta el que fa és plantejar els grans problemes de la societat actual i els, els manipula diguem, per generar processos de reproducció també del capital autoritari. Perquè al final, si nosaltres no plantegem obertament que la Unió Europea és un àmbit, diguem-ne, que en aquest moment està fent polítiques assassines, diguem i no la combatem de soc arrel, des del seu àmbit institucional al seu àmbit monetari, doncs hi haurà algú, diguem-ne, que ho plantejarà, obertament. I que algú utilitzarà per dir, a més, hem de posar fronteres i barreres a que no entrin les persones, les classes treballadores, diguem-ne, de les altres parts del món. I nosaltres no ho farem, perquè clar, com que això, diguem és políticament molt audaç i no ho podem fer, i el que hem de fer és mirar si millorem les institucions europees i si les reformem, i si no sé què fem, i reformem l'euro. No, no, ja ha d'haver algun moment, diguem, des de la nostra perspectiva, que tingui la valentia de començar a explicar el que hi ha, i de fer-ho de manera audaç, i de començar a experimentar. I, evidentment, això, jo diria doncs, que ningú ens obliga, diguem, a adscriure'ns, diguem, a, als, als àmbits de participació política que defensin una cosa o l'altra. O sigui, jo respectaré moltíssim, diguem, aquells que pensin que en la societat avui tal i com la tenim podem assegurar certs àmbits diguem, de, doncs això, eh, de drets col·lectius encara possibles. És a dir, està bé, no em sembla malament tàcticament, però crec que estratègicament hem d'aspirar a una altra cosa. O sigui, a mi, diguem-me com a llindar màxim, retornar-los a recloure en el, en el paradigma de la socialdemocràcia, doncs, a mi no m'hi trobaran i jo no hi seré. Diguem, allà on hi hagi una organització doncs, que faci això, si es, es digui com es digui, doncs... Pues, jo, diguem, en el meu cas concret no hi seré i em sembla que cadascú és lliure de seri. però em sembla diguem, des de la meva perspectiva en el que cal que algú en algun moment comenci a dir que el que hi ha no és acceptable des de el paradigma de construcció d'una societat humana perquè això està anant en una tendència absolutament contrària pel que fa referència doncs, a tota la qüestió del cooperativisme i que, o sigui, en aquest cas diguem el procés de recuperació de les sobiranies concretes hi poden intervenir molts elements la qüestió del cooperativisme és un, és un element concret en el que genera un procés de democratització en el procés productiu. I doncs, està clar que hem de lluitar perquè molts dels processos productius siguin, funcionin d'aquest paradigma, però no és ni l'únic ni l'imprescindible. O sigui, poden haver-hi haver molts altres diguem-ne mecanismes. Ara bé, doncs, que hem d'experimentar en això, doncs, que la lògica cooperativista ens serveix Diguem justament per posar el mirall i per començar doncs, a plantejar qüestions concretes. Està clar. Però a banda diguem del cooperativisme doncs, hem, hi haurà molts elements que no els podran fer funcionar cooperatives. que Necessitarem àmbits estatals diguem, de, de, de reproducció i de producció d'aquesta realitat. No sé, la sanitat em sembla difícil diguem, que funcioni des d'un àmbit local, municipal. setem una xarxa de sanitat doncs, que en aquest cas reflecteixi doncs, el que són les necessitats d'un col·lectiu més ampli, tenint en compte doncs, com es distribueix això o com es redistribueix aquest dret. Fins on podríem parlar de l'educació també. En definitiva, jo penso doncs, que el cooperativisme està molt bé, és un àmbit a, exp a explorar i un àmbit a experimentar, però segurament en l'àmbit de la recuperació de la recuperació de sobiranies hem d'experimentar doncs, també amb altres, altres fórmules. I bé, doncs jo ja ho deixaria clar. Moltes gràcies, la és que ha sigut un... Cas, no tinc... Podria teoritzar, diguem improvisar, però... Moltes gràcies.